Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulil amin nabijna muhammedu wa ala alihi wa ashabe wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomil din Allahu nazhere falenderojm dhe vetem per te ndihmën dhe falja kërkojm lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin i muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen, shokët dhe të gjithat ata që ndihmin këtu rrug dy ditën e fund të kësaj bote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 është shumë interesant Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se kur Allahu rab, e don një rob atë e përdor atë. E kanë pyet asalh se si e përdor Allahu atë rob? Në kuptim pozitiv për të mirë, ka thonë i jep sukses për të dy punët e mira, e pastaj në atë punë të mirë Allahu jallahu alaiher merr. Në atë punë të mirë e merr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 në këtë të rajtim, në këtë përmirësim, më më shira dhe më përkra dhe më ndihma dhe në këtë moment. Që ka sa është e madhe kjo kur njëri të nërgjëlezer, e ka një jetë mbushur me punët mira. Dhe ato punët mira i nëgjaj një loj krediti, një loj depositit të punët mira, që njëriju pastaj i drejtojtë a lojën e uala duke ndërmjecuar me këto punët mira.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 kër njeri kërkan mshirin Allah të të gjallë, sëla është runga më e shpejt dhe më e sigurt për të afjtu rëhmetin Allahot, është që ti t'imshirështë të tjere, si kurse ka thonë Muhammedi sëllë Allahu a.s. i rhamu mën fil ardi, i rhamu mën fil sëmaqë. Mëshirani ata që janë në tokë, ju mshirani ju vaj që është në qëlë. Andaj, sa jë imshirëshëm për njerëzit, sa jemi të mëshirëshmë me zvete, sa jemi të mëshirëshmë edhe ndaj kresëve tjera, për aqë edhe e meritojmë, mëshirën Allah. Në qëfëse më bizotrojnë në mështë e njerëzve, urejtja, aroganësa, dhuna, mështë durimi me zvete, nëse kjo qarkullonë në mështë e njerëzve, atër pa të shumë se për aqë, sa njerëzë me zvete janë kështu për aqë edhe humbin, mëshirën Allah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 Kër është shëndosh, atë që më atë i përja mundës në allahë gjëllora, më më marë gjithashtu me galet e ti kër është duke vdikë. Kër është regullë. Kër njëri është duke vdikë, për që ka me voj? Kanë me për kërkim falja, kanë me për shadet, kanë me për punë të veta, s'ka vakte për po galet në një ku tjetër. E qyshme apru punën që kështu me pasë për fundimin, Po sikojë situatën kur i isha ndoshta kur eki punon mirë. Me çka do të u morr, e kanë bëni dijetar të madh i kanë thonë çka ta mëdme na për filonin. Filonin, çka fu për ta. Ata thalën se kena kryp punë me veten ton e tani më fol për filonin. Halani jena nzon me veten jena. Kur të kryjm tani çum çka që do të bën filoni ato. Kena shumë çka më investoi veten ton. Kena shumë çka mua apo dot tona. Fatkesisht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 ka shumë probleme që janë probleme po. S'ta përkasin vetëm u marrë vetë ato. Kurs më në vet për to. Arsye më naçi krymo ato puna si zgjidhja e problemeve me armatën tuaj. Kjo është porosia e Imam Buharih rahimullah. Merëu me ato që përkat ty. Qase kjo është ajo që të garanton dalet i sigurt nga kësaj bote. Të pa duheshim se me gjithë këtë kontribut, me gjithë këtë, ha di çfar çfar di e kalon ky njeri. Çfar punë kalon ky njeri? Thuhet për imame Bohanifu Rahimullah Që Sëpaku Sëpaku njëzët vite Në mos të dhe matepër E ka falë namazin e sabahut Me abdesin e acisën Që e bje kjo? Shkaftaj të natër në dhërim ka qenë Ndë ka dhrua Langele Gjelal u haptër Edhe është bësh ka këtarë për këtë Një fjallë E një njëri I cëli ka thonë një ditë imame Bohanifu Si ka thonë Unë kam një përshtypje që gjithë natën ti falesh. U kthyn në spi ka thonë subhanallahu, njerëz mjojn për burr të mirë unë flaj, marrës edhe s'ka flaj më. Shikoj, s'ka mund të më bëjë njerëz më ditë më të mirë se që është ai. Se njerëz të mirë zakonisht janë shumë më të mirë se që ti e di. Që çdo njerëz i mirë. Në mëni kur kur ti të nje dikush për më të mirë se ti atë këtë brendi, s'u më kundrat. Kjo është e kundërta e shumë mirë për sa ti.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 Çfarë ka Novo Bakri ka thon Allahu mejjalni khairin me ma yadhunun ozat ma bë ma më të mirë sa që ta din mu, për mua a thon ka se jetë po besimtor 2005 do punë shëfta të mira që nuk e din kur kush posallahu xhelaluala nëse keç ka të bësh punë të mira din yars atë kjo rrizik ka se keç ka iki punë mira ke ti me po aq i ti që ka të më shërqë kërkoshashë Vdekën dietarët që kanë qenë fjalë të mëdha kanë thonë, kanë thonë mundohun me pasta të buta mira të fshehura sikur zyki si gjuna të mshafta. Ai di njerëz që gjunatë tuaja i ki do të mshafta që kukusët i kanë ato. Apo e po, po mundohem i pasta do put mira të fshehura që kukusët i kanë ato. Andaj kuniri, s'ka pasta të mira. Sa so është mundu me kuni mirë. Si ka veç një një një një shembull nga jeta e ati. Megjithatë, megjithatë Nuk është më bështet në fund tjetës të ti Në punë të ti Në dëvesunë të ti, në dinë të ti Për ka thonë Irhamni ja, Irhamerrahimin Oj gjithë më shërshëm më më shërra Se veç qësë të ti më më shërran Unë e shëpëtaj Nëse më më shërran Unë e dalë faqe barë nga eta e kësoj bote Andaj shpresën në rahmetin Allah Gjellewala Edhe largimi I më bështetës në vetë vetën Dukë më bështet në Allahon ndukë logaritna rahmet natë që është ajo që duhet ta kurorzon edhe jetën tonë, por edhe dalën tonë nga jeta e kësaj e kësaj bote. Prandaj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë as kënd për juve nuk kanë më qun xhenet punë të tij. Qysh nuk kanë më quajësh kanë të janë xhenet, jo pun tiën sebab, sebab për me me shku në xhenet, por ajo ayo një punt chimë me xhenetin Ja nuk janë aftën. Që Geneti është shumë majstrajse punë, dhmira ç'i ne ai bëjmë aftën. Por Allahu xhallallahu i bën sebab çdo punë, kujt më ja dha Geneti në kujt më s'i dha. Prandaj kur bash na mashtrojmë on që ta kenë bëu punë, dhmira që di edhe Geneti i pagu këtë punë kaq punë dhmira që ku bën aftën. Jo valla ti ke bëu punë mira me rahmetin e Allah, Allahut. Allahu të kamshiroj. Allahu të kaneru, put, mire, be, më flunis, ka ndërua me bëu punë mira me të bëu sebab për vullëshkap. Në kjo kuptim dhe kjo nevoj parahmet në allot e luftan të besimtari Vetë pëlqimin, vetënatësin, lafdrimin, mendje madhësin E banë gjithë mund që jetë modest dhe nga ta që vazhdimesh kanëve i parahmet në allot e zë gjellë Në shiko kjo djetë orë ka që i madhë, sa ka pas nevoj parahmet në allot e zë gjellë Ma di edhe në momentet më kritike të jetës e ti Dhe e fundi që duha me përmanë të nërgazër është Shikaja këtë mënyrë të vdekjes Së dhe i për neve nuk e me vdekjen e sejdës. Nuk është më rëndësi për këtë botë mënyra se si po vdes. Ngase nuk është mëlet me vdekjen e sejdës së shtit, do vjo pun mëlet andaj mënyra se si nisi i vdes, nuk është shumë e ndërlidhur me këtë botë. E me çka është ndërlidhur është e ndërlidhur me ringjalljen në botën tjetër. Ngase ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, kama tahyuna të mutunë wa kama të mutunë të baathunë ka thonë si kur që keni jetuar keni më vdikë dhe si kur që keni vdikë e keni mërin gjallë ndaj paramënoj imam ebu Hanifa Rahimullah mën gjallë dhe në gjykimit në sejgde a ka punë më mirë ka shumë shprezdanëse për ndaj ky përfundim kaq i mirë nuk ka arbash të qas stopse. Jo. Ja, nuk është ndat në këtë mënyrë njër njëri njër më përfunduofton. Për, por nëse diniu ka jetu mesëjdhë de, de ka jetui përun Allah xhele wala i, për i vije përfundimi i mirë. Prandaj ndëhruar porosia e fundit e kësaj ngjarje ose e këtij tregimi të këtij imamit të madh është që të shikojmë për mënyrë se si do të na përfundonë jerja ta. Kë një gjon sikurse për, si për shembull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 Në mënyrë të veçant e kam përmen Si shkak i përfundimit mirë Namazi me gjemat Veçanresht Namazi i sabat edhe i jacis Veçanresht namazi i sabat edhe i jacis E kam përmen Si një nga shkakit kryesura Për përfundimit mirë njëri me pasat Pasaj përmendja E shpeshtë Allah o të të gjelë Ajë që përmendë Allah në vazhdimisht Subhan Allah, Alhamdulillah La ilahin Allah, Estakfur Allah Padoshim se edhe në momentin kritik e tetësi Allahu xhallaula ia forson gjuhën çaj të vdesu që për mend Allahu të varë kokën. Prandaj edhe e treta që për skaçeve që na ndihmon në përfundim të mirë është lutja, duajo. Me luttë Allah xhallaula, luttë Allah xhallaula o Zot më ruaj nga përfundimi i keq dhe më mundso që të kem përfundim të mirë. Siçojse ka pasur këndir me përfundim, prandaj për më do të piksej butë me shahadat. Ata më çkan gjallë.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 Së gjithë kongjersh ofdesin Allahu na ruaj, duke fol fjalë qija për Allahun xhallaluhu. Për çka këtë dhimbje që na të mndaja, për çka këtë ciklete që i kanë ato momente këto mërad, vdes, me mendim të kaçme fjalë qija, me mesillie jotmira e, jot e këto mërad, a nuk ka as këpë përfundim i kaçëm? Prandaj kush dëm përfundim mirë, letë mundohet për përfundim mirë. Me lutje mira, me namaz me xhamat, me vazhdimsi, me lutje, me dua me lutje që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 edhe për jet në tynë, për edhe për vdekjen e tynë, nga se këta i shenë medveret imam shamëll për neve, edhe për jet, edhe për vdekje. Për ndaj, është pa dushem obligative për neve të njohem jet në tynë, sikur që po e njojme edhe më njohem e vdekjes e tynë. Kjo ishte aja që për të gjithë me thonë sëtë shkorti mështë, Allahu ishtu lefë dhe ju më ndësot gjithë të kemi jetë të këndshmet mirë në në në da përfundim arsus iqus arsat Allahu yikin haqq wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tazim al-kathir